încer și pe pământ. Mi tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu programul numărul 95 al emisiunii creștine de radio Evangelia lumina vieții. Parcurgând explicațiile preotului nicului, cu prin volum bogat de meditații și cugeteri, ne îndeled iubiți ascultători cu parcurgerea întreg noului testament, de maniera următoare. Citim un verset și apoi explicațiile sau meditațiile sau cugetarea, dacă doriți, a preotului Nicuriță, cugetări și meditații care au darul de a ne asista foarte mult în studiul nostru personal al Cuvântului Lui Dumnezeu. Haideți însă, ca mai înainte de pătrunderea lecțiunea propriu-zisă, să ne mai întâlnim odată cu eroii povestirii atât de mișcătoare argatul Ultima știre pe care o avem privea vestea că metod primise deja invitația de a merge și în alte case ca să împărtășească vestea cea bună din cuvântul lui Dumnezeu Metod, îmi pare că în chepründunele să se adune, spuse iodată Samko. Ziceai odată în pădure că tot satul nostru ar trebui să se strângă la o altă și să țină o adunare de rugăciune, că noi ar trebui să începem chiar cu aceasta. Și uite, acum văd că se va întâmpla. Greu, Samco, îngustă este poarta și strâmtă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Dar nu face nimic. Noi le vom arăta oamenilor calea și chiar dacă nimeni nu vrea să urmeze pe Domnul Iisus, el spune, vină tu după mine, noi deci îl vor murma, nu e așa? O, oh, da, sigur, Metod, vom merge după el și odată vom fi împreună cu el. În săptămâna aceea, Andrei și argatul lui aduseră lemne pentru casa lui Metod. Spre primăvară urmau să înceapă construcția. Cât era cu putință, pregăti totul dinainte. Colina era deja îndreptată, cărămizi și pietre aveau destule chiar și pentru temelie. Aduseră și cele trebuitoare pentru acoperiș și le puseră în curtea lui Andrei. Din pădure aduseră și lemn rotund. Din el făcuse metod, când avea timp, stâlpii. El voia să împrejmăiască locul cu un gard. Atunci, cei din familia lui Andrei primiră o veste neașteptată și tristă. Fica lor, Ana, scria că bărbatul ei primise o boală la ochi și că doctorul îi sfătuise să se întoarcă imediat acasă, dacă voia să nu orbească de tot așa că trebuia să se pregătească de drum imediat ce va ieși din spital. Asta era o veste rea. Cât de mult ar fi suferit însă mai înainte din pricina ei? Dar acum, când puteau să se roage, spuneau numai atât. Să ne încredem în Dumnezeu. Dacă El îngăduie aceasta, trebuie să răbdăm și să o primim așa cum este. Iubiți ascultători, ce schimbări minunate și radicale Aduce în viața unui om încrederea în sfânta și puternica călăuzire a lui Dumnezeu în toate lucrurile. N-ai vrea și tu, iubite ascultător, să marchezi o astfel de schimbare în sânul familiei tale, în sânul societății, a bisericii din care faci parte? Doamne mare și bun! Lucrează tu în inima fiecărui ascultător al acestui program convingerea că, predându-și viața în mâinile tale, devenind copil al tău prin primirea Domnului Sus în viața Lui, toate vitregiile vieții acesteia lucrează numai înspre binele Lui, înspre fățuirea chipului Domnului Hristos în viața Lui în așa fel, încât ori de câte ori vei privi la El să-ți vezi pe Fiul tău în viața Lui. Fă acesta din dragoste pentru sufletele noastre, dar mai ales pentru slava ta. Amin. propingându ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți, iubiți ascultători, să dăm citire versetului 26 din Evanghelia după Matei, capitolul 11, cu care am anunțat deschiderea lecțiunii noastre. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus. Da, Tată, te laud. Așa ai găsit tu cu cale. Ce liniștiți și fericiți am fi noi, care credem în Harul lui Dumnezeu, dacă am spune în orice timp, în orice împrejurare și pentru orice lucru care vine asupra noastră, da, tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. De câte stări grele, de câte păcate am fi scutiți, dacă am fi conștienți și dacă am crede cu adevărat că tot ceea ce se întâmplă cu noi este după voia și hotărârea lui Dumnezeu, este cântărit de mâna lui puternică și numai puțin iubitoare. Câtă bucurie și putere ar fi în viața noastră dacă în loc de cârtire, în loc de zbuci și plâns, atunci când vine încercarea, am spune și noi cu convingere, Da, tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Un vestitor al Evangheliei a vizitat odată un azil de orbi, de nevăzători, și-a întrebat pe un băiat, și el sigur nevăzător. Poți să-mi spui, dragul meu, de ce ți-a fost dată soarta aceasta ca să fii nevăzător?" Drept răspuns, băiatul a spus aceste cuvinte. Da, tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale." Vai, și ce poate fi mai dureros decât să fie cineva lipsit de vedere?" mai ales un băiat tânăr. Totuși, credința află mângâiere chiar și în cea mai mare durere. Cuvintele aduse înainte de acel băiat pot fi puse alături de orice durere și vor aduce mângâiere celor care au primit pe Domnul Isus și prin el pe Dumnezeu ca Tatăl. A lăuda pe Dumnezeu și a mulțumi pentru toate lucrurile așa cum mi se spune în 2 Tesalonicen 5-18, este mijlocul cel mai puternic pentru a scăpa de îngrijorare, tristețe, întuneric și apăsare. Mulțumirea și lauda pe care le aducem lui Dumnezeu păstrează sufletul nostru în lumină și în bucurie, în pace și în putere. Când norii grei și negri Aine cazurilor se adună pe cerul vieții noastre, când se dezlănțuiesc furtuni înspăimântătoare pe drumurile pe care umblăm, când primim lovituri de unde nu ne așteptăm, când suferim vreo pierdere care ne sângerează inima, în toate acestea să ne aducem aminte și să spunem, Da, tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Nimeni nu cunoaște de văși trecutul, prezentul și viitorul, cât și adâncimile Ființei noastre, așa cum le cunoaște Tatăl nostru, cel din ceruri. Calea pe care ne conduce El este calea Luminii, chiar dacă pentru noi trece prin întuneric. Calea pe care ne conduce Dumnezeu este calea Vieții, chiar dacă pentru ochii noștri apare Moarte. Calea pe care ne conduce Dumnezeu este calea fericirii, chiar dacă ni se prezintă în într-un buchet de nenorociri. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale să ne conduci spre locul fericirii nepieritoare. Dragul meu, poate și tu ești astăzi în durerea de vreun lucru, poate sufletul tău să fie străpunț de mii de săbii, Pune și tu alături de durerea ta cuvintele Domnului Isus ca tu însuți să fii mângâiat. Pleacă-te în fața voii lui Dumnezeu și recunoaște, chiar fără să pricepi, că toate căile lui sunt drepte. Mai târziu vei vedea și vei pricepe și tu. Până atunci însă, mângâie-te cu aceste cuvinte. Da, tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Parcurgând în continuare, capitolul 11 de la Matei, ne apropiem acum de versetul 27, și 7 în care Domnul Isus, după ce a spus cuvintele din 26, da tată, te laud că-ți așa ai găsit cu spune aici Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe fiul afară de tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe tatăl afară de fiul și acelui a căruia vrea fiul să îl descopere. Domnul Isus trăia din viața Tatălui, lucra lucrările Tatălui și nicio clipă nu se abătea din calea ascultării de Tatăl. Acesta era Domnul Isus, acesta este Mântuitorul nostru. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Prin faptul că Domnul Iisus atârna în totul de Dumnezeu, Dumnezeu i-a încredințat totul în mâini. Numai în măsura în care suntem predați Domnului, în aceeași măsură ne încredințează și El lucrările și tainele sale, în aceeași măsură trăim o viață de roadă și de biruință. Mântuitorul nostru nu avea lucruri de ale Lui toate erau dăruite de Tatăl. Dar tu, dragul meu ascultător, ce fel de lucru ai în mâinile tale? Cine ți le-a dat? Toate lucrurile, spune Domnul Iisus, mi-au fost date în mâini de către Tatăl meu. Semnul că ești copil al lui Dumnezeu sunt lucrările lui în viața ta. Omenirea din punctul Domnului de vedere, se împarte în două tabere: copii ai lui Dumnezeu și copii ai diavolului. Așa se vede la 1 Ioan 3:10. Lucrările din lume, de asemenea, se împart în două: lucrările lui Dumnezeu, cum ne arată Ioan la, la Evanghelia sa 6:28 și 29, și lucrările diavolului, cum ne arată tot Ioan la 1 sa Epistolă, capitolul 3, versetul 8. Lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, spune Domnul Isus, ele mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Așa scrie la Ioan 5, cu 36. Și care anume sunt lucrările lui Dumnezeu? Tatăl înviază morții și le dă viața, tot așa și fiul dă viața cui vrea, spune Domnul Isus la Ioan 5, cu 21. Deci, una din lucrări, care poate fi socotită temelia tuturor celorlalte, este viața. El înviază morții și le dă viața veșnică. În Domnul Isus se vedea din plin semnul acesta. Lucrările pe care le fac oamenii pot fi interesante și frumoase, dar dacă nu dau viață sau cel puțin nu duc spre viață, arată că nu izvorăsc din Dumnezeu. Multe fac oamenii, numai viață nu pot să facă. Ei nu pot da viață unui trup din care a ieșit viața. Iată deci deosebirea izbitoare între ceea ce lucra Domnul Isus și ceea ce lucrează oamenii. Dar aceeași deosebire este și între urmașii lui Hristos, adică copiii lui Dumnezeu și restul oamenilor. Copiii lui Dumnezeu sunt împărțitori ai vieții, pe oriunde merg, căci acesta este semnul lor. Ei învie morții din păcat și împrăștie viața cerului pretutindeni aici, jos pe pământ. Altă lucrare a lui Dumnezeu este dragostea, așa cum vedem la Romani, capitolul 5, cu versetul 5. Dragostea este și lucrare, dar ca și viața este însăși Dumnezeu. Și după cum soarele împarte ceea ce este natura lui, adică lumină și căldură, tot așa Dumnezeu împarte ceea ce este natura lui. Acestea sunt lucrările sau lucrurile pe care le-a dat el fiului și prin fiul tuturor copiilor săi. Toate, spune Domnul Isus, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de către tatăl meu. Tot ceea ce vine de la Tatăl este desăvârșire după cum ni se arată la Iacov 1 cu versetul 17 și în vederea fericirii ființelor sale. Tot ceea ce tulbură și nefericește pe om sunt lucrările diavolului pe care Domnul Isus, așa cum spune la 1 Ioan 3 cu 10 a venit să le nimicească. Copii lui Dumnezeu prin credință Intră în stăpânirea tuturor lucrurilor lui Dumnezeu și ori pe unde merg, ei fac lucrările lui împărțind viață, dragoste, pace și lumină. Nimeni, spune Domnul Isus nu cunoaște de plin pe fiul afară de tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe tatăl afară de fiul și acela căruia vrea fiul să îl descopere. Cunoașterea deplină presupune egalitate. De aceea tatăl cunoaște în felul acesta pe fiul. Îl cunoaște pe deplin fiindcă îl are mereu prezent. Nu putem ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu dacă nu avem o predare deplină în brațele Domnului Isus prin credință și pocăință adevărată. În urma acestei predări ajungem la nașterea din nou primind o fire la fel ca a lui Dumnezeu. Numai printr-o fire asemănătoare cu a lui Dumnezeu, putem cunoaște pe Dumnezeu. Și aceasta e cu putință, cum s-a zis, numai prin Domnul Isus Hristos. Dragul meu, vrei să cunoști și tu pe Dumnezeu și adevărul Lui? Vino la Domnul Isus, primește-L prin credință ca mântuitor al tău personal și vei avea și vei ajunge la cunoașterea adevărată în toate privințele. Și trebuie să vii tu însuți, nu să fii adus de altul. Cum altul nu poate lua medicamentul în locul tău ca tu să te vindeci, tot așa nimeni nu poate crede în locul tău. Cum examinezi o monedă înainte de a o primi, așa este și credința. Domnul să-ți ajute la aceasta. Amin. În continuarea studiului nostru, am ajuns iubiți ascultători la versetul 28 al capitolului 11 din Evanghelia lui Matei, verset care sunt în felul următor: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului, Domnului Isus Hristos, din capitolul 11 al Evangheliei după Matei, la versetul 28. Iubiților, păcatul împovărează și trudește greu pe om. Cea mai grea povară din univers este povara păcatului. Lumea este un uriaș convoi de robi trudiți și împovărați care urcă muntele vieții cu poveri grele în spate, mânați de biciul usturător și neîndurător al stăpânului satana. În această lume... A Domnul Iisus ca să i zbăvească pe nenorocitul om care geme sub povara păcatului. El, Domnul Iisus, îndeamnă stăruitor pe oricine, veniți la mine, voi, toți cei care sunteți trudiți și împovărați, eu vă voi da o dihnă. Vai, câte glasuri, câte chemări sunt astăzi în lume. Chemarea adevărului însă, chemarea vieții, este singura chemare care dă Reala odihnă sufletelor obosite. Domnul Isus este adevărul și viața. El poate mântui și odihnic cu adevărat pe oricine vine la el. Niciun suflet care a venit la el n-a mai rămas împovărat. El cheamă la el nu numai la învățătura lui, care poate fi citită din cărți. El, Domnul Isus, cheamă la el la persoana lui sunt suflete care ani de zile au citit cărți, au luat parte la adunări religioase, au frecventat biserici și mănăstiri, au stat de vorbă cu cei mai renumiți oameni între ale teologiei, dar n-au găsit odihnă pentru sufletele lor. Unii au părăsit o adunare și s-au dus în alta, apoi în alta, dar n-au găsit odihnă. Cine umblă în felul acesta, dar mai trăi multe vieți căutând, tot nu va găsi odihnă. Calea dreaptă este cea mai sigură. Vino direct la Domnul Iisus, suflete obosit, și El îți va da tot ceea ce ai nevoie ca să devii cu adevărat și completamente fericit. Acolo unde ești, în odăița ta, în strâmtorarea în care te afli, îngenunchează singur și spune Domnului Iisus în cuvinte simple starea ta cu inima sinceră, iar El se va grăbi să-ți dea izbăvire de păcatul și frământarea care te apasă și-ți va da în schimb odihna lui. Vino la el, nu la darurile lui, că ceva de tine dacă tu cauți mântuirea în loc să cauți pe mântuitorul. Cine vine cu pocăința adevărată la el, la mântuitorul Isus Hristos, va primi odihnă. Vă voi da odihnă, nu este o învățătură a Domnului Isus. El nu-ți pune întrebări care te-ar chinui, ci El îți spune, îmi dai împovărarea și păcatul tău, iar eu îți dau ușurarea și odihna mea. Interesant este că în limba ebraică, cuvântul, pocăițivă pe care l-a întrebuințat Domnului Isus aici, este savu, rădăcina lui șev și asta înseamnă a se așeza. În original, la Isaia, în Vechiul Testament, capitolul 30 cu versetul 15, are următorul conținut. În ședere și odihnă va fi mântuirea voastră. De la aceeași rădăcină vine și cuvântul sabat, adică odihnă. A te pocăi înseamnă a te așeza ca Maria la picioarele mântuitorului și a asculta cuvintele lui. Din această stare să nu te lași tulburat orice ar spune cei din jurul tău. Nu asculta, dragul meu, nicio altă chemare. Lasă-le pe toate și vină la Domnul Isus, așează-te la picioarele Lui și vei primi odihnă și mângâiere. El îți ridică povara păcatului și a necunoașterii și vei simți pacea Lui. Adevărul taie lanțurile păcatului și ale necunoașterii și odihnește sufletul. Domnul Isus este adevărul și viața. Veniți la mine, spune el, voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Fericitul Augustin spunea, ca să ne mântuim, trebuie să vrem și noi și Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă, dar dacă noi nu venim, El nu ne dă cu forța mântuirea și odihnă. Vino, dragul meu, deci cu adevărat, nu numai să spui că vii. Un cantonier lăsase bariera și se culcase. După trecerea trenului, bariera a rămas mai departe neridicată. Atunci călătorii au început să bată în oblon. Din lăuntru se auzea mereu răspunsul. Vin! Dar nu venea. La urmă, după ce a venit, l-au întrebat călătorii. De ce ai spus vin și n-ai venit? Pentru că, a zis el, eu sunt obișnuit să spun vin și în somn. Chemarea Domnului Iisus... Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, nu este numai pentru nepocăiți, ci și pentru pocăiți. Și cei pocăiți au poveri chinuitoare. În Hristos ajungem să ne odihnim de toate problemele grele ale vieții. Domnul Iisus ne cheamă ca să ne dea odihnă. Unii au crezut că trebuie să te canonești și să te împovărezi ca să mergi către el, iar din odihna pe care o aducea el s-au făcut indulgențe ferice de cine se ține de Mântuitorul Iisus ca persoană, nu numai de o anumită învățătură despre El. Și acela care a primit odihna Lui nu va sta în lenevie, ci se va avânta îndată în lucrarea Lui, chemând și pe alții să vină la Hristos cum a venit El. În versetul următor, la versetul 29, după ce Domnul Iisus cheamă deci, pe toți cei împovărați la El, spune...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 Privind la el cu ochiul credinței, privind la el așa cum îi l arată Evangheliile, privind la el cu inima aprinsă de dragoste, putem învăța felul lui de a gândi, felul lui de a lucra. Atunci toate frământările și oboselile sufletului nostru pierd. Semnul că cineva învață mereu de la Domnul Isus, este odihna sufletului. Învățați, spune el, și veți găsi odihnă. A avea un suflet odihnit e un lucru care se învață. Cine învață, spunea un filozof chinez, sporește în fiecare zi. Acea învățătură este bună, care îți schimbă viața dintr-un om rău și te face un om bun. Dintr-un om răvășit și tulburat, te face un om plin de pace, de lumină și de echilibru. Învățați de la mine, spune Domnul Isus. Căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Blândețea și smerenia te învață desăvârșit, mult mai bine decât înțelepciunea și știința. Blândețea odihnește cu adevărat sufletul. Spune misticul creștin Marcu Ascetul că cel blând pentru Dumnezeu e mai înțelept decât cei înțelepți. Și cel smerit cu inima este mai puternic decât cei puternici, căci poartă jugul lui Hristos pe care el dorește să-l purtăm necurmat. Adevăratul urmaș al Domnului Isus învață până la moarte și chiar dacă ar trăi o mie de vieți, tot ar avea ce învăța de la marele său învățător. Deși viața normală de credință e să treci pe treptele uceniciei și să ajungi calpă și meșter, să treci de la starea de elev și să ajungi învățător, totuși, într-o anumită privință, rămâi ucenic și învățăcel pentru că niciodată nu știi de ajuns. Numai Domnul nu învață de la nicio faptură. Cine învață de la Hristos este blând, smerit și odihnit în suflet și totdeauna. Ucenic. Iubiți ascultători, în încheierea programului 95, urăm tuturor ascultătorilor noștri deopotrivă ca și nouă să fim ucenici ai Domnului Isus, învățând de la El blândețea și smerenia, pentru ca să putem fi fericiți noi și să facem fericiți și pe cei de lângă noi. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi toți de acum și până în veci. Amin. -mă să mă să-nfăptuiesc, O, Doamne, voia Ta mereu, Să nu pot altfel să trăiesc, Iar fi să fiară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 Bones.